Одинокі гаджуги, гінки й грайливі, мов дівчатка-підлітки, то тут, то там вибігали з тісного лісового гурту на царенки І занурившись з головою у сонячне літепло, завмирали на місці, ледь-ледь ворушучи гіллям у солодкій дрімоті. Немов навмисне по художницькому безладно, розкидані на скожених царинках, Озбриви, отави були схожі на гострошоломних вартових, яким належало стерегти тут і тишу, і замріяну лагідність, і передосінній сум. Цілий попідлісний світ, ще політньому літньому теплий і м'який, пахтів духом висушеного рунку. І білі хмарини овець, зачумлені запахом озбрив, підступали до них з усіх боків, щоб смикнути, кинути на зуб солодкого сіна, і пастушка, дівча в яскраві червоній спідничині та в білому кептарі, воювала з ними, відганяючи їх від сіна. Крім озбрив, гаджук, білих гуртів овець і пастушків на тлі, виструганих косами, але вже наново позеленілих царинок, що були поділені воринням на різнофігурні кліті, у цьому лагідному підлісному світі, обіч вузької доріжки, що кривуляла то вгору, то збігала прудко вниз, на моє подивування лежали на простелених спальниках групами і поодинці дівчата чи молоді жінки в купальниках, ловлячих хто спинами, хто й безсоромно голими білими грудьми, сонячно засмагу. І вже через те, що дівчата вигрівалися в різнокольорових купальниках і що були молодими, довгоногими і горіхово засмагливими, всі вони як одна здавалися мені вродливими. Дарма, що я до них зблизька не приглядався, та й майже всі вони поблискували темними окулярами. Деякі з них, помітивши мене на дорозі, спиналися на лікті і щось веселе вигукували, закликаючи до себе. Ще інші, там, де їх лежало троє-четверо, курликали стиха якусь пісеньку. Я, певно, виглядав смішним, ідучи з понуреною головою, щоб не піддаватися чарам дівочої наготи. Я чомусь навіть не посмів їх розпитати, хто вони, звідки. Тутешні вони курортниці з Яремча або ж Ворохти, а чи туристки з Польщі. Котрої з хвилини, коли я майже минав мальовничий вернісаж із дівочих тіл, одна з них заступила дорогу. Була родувата, тоненька в талії, крута в стегнах, і спитала мене, куди йду і чи далеко, чи можу дати їй напитися, показуючи на мій похідний термос, що доліпався на ремені. Я сказав, що маю в термосі каву. Якщо маєте охоту до кави, то прошу. Ніяка це не була ні полька, ні еремчанська курортниця. Дівчина пояснила, що всі вони студенти-біологи з Києва. Ходили з позаранку до дідка. Отам, за ліском під горою його хата, той дідок начебто живе у згоді з різними зміюками. Лікує людей від їх укусів. І взагалі, скажу я вам, дуже цікавий тип. Так нам оповідали тутешні гуцули, що бетала рудувата студенточка, попиваючи каву. Очі теж мала золотаві, з синіми краплинками, а брови її зовсім вигоріли і були схожі на житні колоски. «Я оце теж зібрався до старого», – сказав я дівчині. «І даремно трудити ноги», – впевнено виголосило дівча. «Уявляєте, він не побажав з нами і говорити. По-моєму, він звичайнісінький дурило». Тепер таких багато розвелося. Дідуля нас просто зігнорував. Туркотів у вуз, що вже виріс із того віку, щоб голим дівкам оповідати про свій дар спілкування з природою. Чудак. Може, він мав рацію? Я чув про нього. Зветься він Ілько Юрійович Цюцяк. Мабуть, не вельми зручно старому чоловікові відділитися прилюдно з тим, що вважаєш потаємним, Яке ти збирав протягом життя помачинці, тим більше, коли мова йде про змій, істот скритних підземних, до них наші люди ставляться особливо, найчастіше з упередженням, острахом. Чи не так? Ось ми тут розкинули свій туристський кольоровий базарчик, поростеляли спальники і смажитись на сонці. А царинка сонячна, змії люблять такі місця, ступиш кроки. І... «Цур, вам таке скажете?» – сполошилося дівча. «Змій мудрій! Студенток не жалять!» Засміялася, але на всякий випадок підняла свій спальник, потрусила ним і розстелила на іншому місці. «А вам, вибачайте, навіщо здався той...»